Paginile pline de har ale cărții sale, arhimandritul Tikhon Shevkunov, ne aduce înainte o întâmplare tremurătoare din viața părintelui Rafael, un moment de răscruce care ne descoperă cât de subțire este linia dintre zelul pentru casa Domnului și ispita deznădejdii. Această relatare din anul 1977 petrecută în inima duhovnicească a Rusiei la mănăstirea Pskov, ne vorbește despre realitatea luptei nevăzute și despre modul minunat în care Harul lucrează prin părinții îmbunătățiți, chiar și atunci când domenește totul, pare pierdut. Zelul sfânt al părintelui Rafael și înfruntarea sacrilegiului Atmosfera de pace și rugăciune, specifică unei dimineți de vară la mănăstire, este adesea locul unde vrăjmașul încearcă să aducă tulburare, iar arhimandritul Tichon descrie cu măiestrie contrastul violent dintre sfințenie și profanare. Ieromonahul Rafael, tânăr și plin de putere, se pregătea pentru cea mai înaltă slujire, sfânta liturghie, când liniștea i-a fost pulberată de o scenă de o impietate greu de imaginat pentru o minte creștină așezată. Naratorul surprinde momentul declanșator al acestei drame duhovnicești, așa cum s-a întipărit el în memoria martorilor. Odată, într-o dimineață însorită de vară, având o minunată dispoziție sufletească, a intrat în biserica din peșteră cu hramul adormirii ca să slujească Sfânta Liturghie. Și cei dintre oameni pe care i-a văzut acolo au fost trei huligani beți. Unul dintre ei, în hohotele de râs ale prietenilor, își aprindea țigara de la candela din fața icoanei Maicii Domnului. Gestul huliganului nu este o simplă lipsă de educație, ci un act de profanare directă a sacrului. Candela din fața icoanei Maicii Domnului reprezintă rugăciunea continuă a bisericii și lumina harului, iar folosirea ei pentru a prinde o țigară este o bagiocură la adresa purității născătoarei de Dumnezeu. Reacția imediată a unui preot în fața unei asemenea blasfemii vine dintr-un instinct de apărare a sfințeniei, Însă, intensitatea acestei reacții poate uneori să depășească granițele blândeții, intrând pe teritoriul periculos al mâniei, chiar dacă este o mânie îndreptățită. Pentru noi, cei de astăzi, acest episod este o lecție despre cum ne raportăm la cele sfinte. Adesea, intrăm în biserică fără evlavie sau suntem martori la lipsa de respect a altora și rămânem pasivi. Totuși, trebuie să ne întrebăm, avem noi conștiința vie a prezenței lui Dumnezeu în biserică, așa cum o avea părintele Rafael, care a simțit ca pe o arsură fizică bajocura adusă Maicii Domnului? Confruntarea fizică a fost inevitabilă, dat fiind contextul duhovnicesc tensionat și constituția robustă a eromonahului, iar arhimandritul Tikhon relatează desfășurarea evenimentelor cu o sinceritate brută. După cum au povestit apoi enoriașii, martorii acestei scene, Tânărul eromonah l-a apucat pe fumătorul acela vesel de braț, iar părintele Rafael era înzestrat cu o remarcabilă forță fizică, l-a târât afară în pridvorul bisericii și a tras o lovitură pe care și astăzi și-o aduc aminte martorii oculari. Și în acel moment părintele Rafael și-a revenit în fire. Conștiința preoțească și teama de ireparabil. Momentul, revenirii în fire, este crucial în asceza ortodoxă. Adesea suntem purtați de valul impulsurilor, iar trezvia, acea paza a minții, dispare pentru o clipă, lăsând loc consecințelor nefaste. Părintele Rafael, deși a acționat apărând onoarea altarului, realizează instantaneu gravitatea gestului său fizic, care este incompatibil cu starea de pace necesară slujirii Sfintei Liturghii. Urmările loviturii au părut catastrofale în ochii românahului, așa cum descrie textul cu o notă de dramatism vizual. Ca într-un film derulat încet încet, el a văzut cum nefericitul huligan s-a desprins de la pământ, a zburat peste pridvor și, prăbușindu-se la pământ, a rămas nemișcat. Speriați de moarte, tovarășii lui s-au repezit la el și, uitându-se înspre părintele Rafael, l-au târât de mâini pe prietenul lor afară din biserică, spre porțile mănăstirii. Această imagine a zborului și a nemișcării victimei a sădit în inima părintelui Rafael groaza că a comis un omor. În teologia canonică, un preot care ucide, chiar și involuntar sau în legitima apărare, cade sub incidența caterisirii și nu mai poate sluji cele sfinte. Deznădejdea care l-a cuprins nu era doar frica de legea civilă, ci durerea sfârșitoare a pierderii darului preoției și a comuniunii cu Hristos prin Euharistie. Reacția sa imediată nu a fost fuga de răspundere, ci fuga spre duhovnic, singurul liman în timp de furtună, după cum notează arhimandritul Tikhon iar Părintele Rafael, dându-și seama că s-a întâmplat un lucru ireparabil și că din clipa aceea nu mai putea sluji Sfânta Liturghie, s-a luat cu mâinile de cap și a alergat cât țineau picioarele la chilia a Părintelui Ioan, duhovnicul său. Taina duhovniciei și vederea cea mai presus de fire. Alergarea spre chilia a Părintelui Ioan Crestianchin este modelul desăvârșit al pocăinței. Când simțim că am făcut un lucru ireparabil, Tendința noastră firească este să ne ascundem, să raționalizăm sau să cădem în depresie. Părintele Rafael însă ne învață că salvarea vine doar prin spovedanie curată și imediată, punând totul la picioarele celui care are puterea de la Dumnezeu să lege și să dezlege. Întâlnirea dintre ucenicul deznădăjduit și marele stareț este descrisă cu o intensitate emoțională aparte. Părintele Ioan în ceasul acela își săvârșea pravila monahicească de rugăciune, Dând buzna închilia starețului, fără să bată la ușă, părintele Rafael s-a prăbușit în genunchi înaintea lui. Deznădăjduit, i-a destăinuit fără de legea sa și a început a implora să ierte acest păcat și să-i spună ce să facă. Aici intervine lucrarea harismatică a părintelui Ioan. Un duhovnic obișnuit ar fi oprit preotul de la slujire până la clarificarea situației medicale a victimei. Însă părintele Ioan având darul înainte vederii și o discernere duhovnicească profundă, vede dincolo de aparențe. El înțelege că lovitura nu a fost actul unei urucigașe, ci un instrument al justiției divine pentru a opri o profanare. Verdictul starețului este scurt, tăios și plin de autoritate duhovnicească, răsturnând logica omenească. Iar părintele Ioan l-a ascultat cu atenție și l-a dojenit cu asprime pe ucenicul său. De ce ai venit sub epitrahilul meu? Nu tu l-ai lovit, ci îngerul economia harului și restaurarea slujitorului. Această replică extraordinară, nu tu l-ai lovit, ci îngerul, ne arată o taină a economiei lui Dumnezeu. Starețul Ioan nu scuză violența în sine, ci discerne faptul că mâna părintelui Rafael a fost condusă de o râvnă sfântă, iar consecința asupra huliganului a fost o lecție divină, nu un accident tragic. Părintele Ioană le liberează pe ucenic de vina sângelui, știind cu duhul că victima nu a murit, ci a primit o corecție necesară mântuirii sale. Finalul relatării aduce pacea și restabilirea ordinii liturgice, confirmând puterea binecuvântării duhovnicului. Cu toate acestea, i-a citit părintelui Rafael rugăciunea de dezlegare, i-a dat binecuvântare și l-a trimis să slujească Sfânta Liturghie. Acest deznodământ ne oferă o lecție practică esențială, Ascultarea de duhovnic este mai presus de propria noastră judecată sau de conștiința încărcată. Dacă părintele Rafael ar fi urmat propriei sale minți, ar, ar fi refuzat slujirea și ar fi căzut în achedie. Tristețe demonică. Ascultând de părintele Ioan, el a putut să slujească liturgia, demonstrând că harul preoției lucrează prin ascultare și smerenie, nu prin propria noastră dreptate. Vă invităm să reflectați la propria relație cu duhovnicul și la modul în care gestionați momentele de criză. Ați simțit vreodată o eliberare asemănătoare prin taina spovedaniei? Vă așteptăm cu drag comentariile și mărturiile pe site-ul Gânduri din Ierusalim pentru a nezidi unii pe alții în credință.